یو کم دیر شم پارا سورې قیامت ابتداء نه زموږ نوې درس ته بسم الله الرحمن الرحیم لا د سندا لك سنگد دی کفار او خیال او گمان دې اقسم بيومل قیامت زما د قسم وی پر د قیامت اقسم بي يوم القيامه زما د قسم وی پر د قیامت باندې او لما لیکري درس تر از د قیامت زکوي خلق به قبر را پور تشي او رب ته بدي حساب دफार مخلود رولي شي یا ام پماند او دري ذو رازي ولا دشند او قص مب النفس لو ما زما دي قسم وي پا نفس چه دير ملامت كون کي دي جان لرا اگر قران کي دريو د نفس دريو حالتو ذکر نه نفس خو يهو دي ده جمحورو لماو په نزبانی خوحالتو نیدری دی د پاکانو کاملانو نفس تا نفس متمئن وی لکا دیر شم پارک براشیا ایتو ها نفس المتمئن ایرجعی الى رب کی رادیتا مرضیا دویم دے دی نفس امارا لکت دیار لسم پاری پاول مخکیدی اِنَّ النَّفْسَ لَا امَّارَ تُم بِسُو بی وَای بیشا که نفس دیر حکم کون که دے ده بدو کارونو نگو رد کافر و نفس تا نفس امارا وی اد مومنانو کاملانو اگی تا نفس مطمئن وی نفس لو عامدا عام مسلمانانو ګناهګار نفس ته اے گناہ دی اوکا خو نفس دین والا متک ایدم دی مان یو نخوی بازی شړي ګنا کړي تبو یې غره په پروته ډېر ملامت دی جاړي او توبیو باشي دې ته نفس لو وا په وای ګنا دی اوکا خو ته ډېر ملامت کړي اک کله نفس در ل شबास هیدر کای گناہ وانی ندام مسلبہ خطرناک کلا دیو جندام دی مان نخدا دا الله او در رسول سنا فرمانی دیو ک گناہ دیو یو بوج در بانی لکد غر پشان کی خودیشو او جاڑی توبیو باسی دام دی مان یو نخدا ولا داس نذا دا اقسم بالنفس لو اما زما ذ قسم وی نفس بانے چھ ان کے دے و پا غنفبانی چې مل ماته خونکې دې گناسو کوکې نو مل ماتکې او دې خپل ګناخ په معناو پریشان دې ايا حسب الانسانو آیا ګمان کوي کا انسان کافر الا نجمع زاما دا چې هرگز راجب ونه کومګ ډوکی دو ایکو فارو وبوې چې امره خاورې شي نو دې بوبیا سوک را ژوند دے کئ دوار ژوند دن نه انکار کولو فرمای ايحسب الانسان ايا ګومان کوي انسان کافر ال النجم را دا چې هرگز راجم بنک بوږ اډو کید ده اته سلوغور تیر شروع ویټول بنیه ادم خاور کیږي قدیم لا کې عجب الزمد ويدو رذدان عمر نری اډو کې ده نه پیدا کړو انسان پیدا کړو او دینب بیا الله دا انسان را پیدا کوي ام انسانان دا خاوری کیږي تام بیا له مسالم بارک خنا سراغ له دې او الله ډېر باز خلک روغ رمټ ساتي خدا مسله علما او ذکر کړي وای کله دې برت پار کافرم په قبر کې روهي دوازې نه چې کافر وي بیا وای جو ولي بو مونته به روغ رمټ چرته نه اهلي ملک کلي کله دې برت پار شوي الله کافرم روخريږي اغرز مونږ ته تیر شول جابر رضی اللہ عنہ وی والد سیم می دفن کړه او بیا د خود پدی میدان بو خړو نه راتل قبرونو ته نقصان ورکول نویش پاک سلوخ کالا پسې د والد سیم قبرو کونسټو زرا فرق پکې نو صرف دا غږ چې کم دی سره کم ويختو معمولي هغه کې فرق راغلی او او حلیل ملک کلی دی غک څنګه زکه کافر او د مسلمانانو مصله کړي وا دی شهیدانو نه پوزه برې کړي غوونه کټ کړيو سترګې استوي وای غوک بیا څنګه وای غوک بالکل کټ نو سیسه پاتیو شپک سلوې خال افس روغ رمټ لاش د جابر رضی الله نو د والد محترمو دومر ابن عبد العزيز رحم الله پدور کې دروځي شریفي سرت مسجد نبوي تعمير کړو دنې ديوارو غرزي په تعمير نو یو قدم په قبر مبارکه کې ښکار شو ټول خلق په يرشل چې غنیداد نبی کریم عليه السلام سره قدم مبارک څه نورو رحم الله راغه ورته په کې گئی ما دا د امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله نو قدم دسو کالثیر آیا حسب الانسان آیا غمان کوی انسان الا النجم عزما دacije هرگز راجم بنک مونغات کیدلا بلا ولنا قادرين ومغا قدرتلرن کیو علی ان سویا پدی خبره چې برابر به کوږه بنانحو بندون د کوت د دو ای بنان د کوت دی بندونه تای بعض مفسرین وای پدی کې وجیبه اشاره ده هر چا د کوت لکري جدا دی اې د الله قدرت لهورا سمره انسانان دي خدا هر چا د ګت لکري جدا دي ځکه نن دنیا کې د الله سوړه ګته لګي دلته اي څنګه چې اوس لکري دي خار بشه چې بیا د اپورتکم نو د بندو نہ وایږي که زه ته ګته و لګاوم او ته هم بیا و لګي چې را پورته شي چې پکر هوګه زفرک راغله کنا بالاقادررينا لا نو سو بناان اولینامونږ قدرت لرون کيو پهې خبره چې بربر بکو بنا نه هو بدون د بلريد دوولین سانو بلک را د لر سان چې دې انکارو کې د مخکرات لن کې او رزا نام اے او رز را روانه ده حساب را روان ده بلکې اراده لري انسان کافر له افجور امامهو چې نه فرمانیو کې دزان مخکرات لن کې حال بار کيم یسعلو دے تپوس کئی دٹوکو پتریکی او دینکار پتریکی ایانا یوم القیامہ و ای کلبی رزد قیامتم یسعلو تپوسو نکوی دے ایانا یوم القیامہ چی کلبی و رزد قیامتم وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد عليه وعشاهده اجمعين